Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd Tu katika mwezi wa Muharram ambao ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya kwa maana tumeanza mwaka mpya wa Kiislamu mwaka elfu moja na moja Tuhuyu Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwaka huu uwe ni mwaka wa khair katika maisha yetu hapa duniani na matendo mema yatakayotufaa kesho akhera Uwe ni mwaka bora kuliko ule uliopita. Mwezi wa pamoja na kuwa Ndiyo mwezi wa kwanza katika kalenda Hijria pia ni mojawapo katika miezi minne mitukufu kwa hiyo hadithi ambayo ni muttafaqun alayh inaosimuliwa na Abu Bakra radhi zamu aliyenzifikie yeye asema kwa bwana mtume rehema na amani zimfikie aliyohudubia yauma nahri hii ni tarehe 10 julia katika hutuba hiyo ambayo alidoa katika hijjatul wadaa alisema inna zamana ay asana hakika ya mwaka kadistadara kahaiatihi يوم خلق السماوات والارض kwa surayake yake hadisi Kwa mpango na nidhamu aloiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala Ta'ala tangu alipoumba mbingu na ardhi. Bi maana wa kubadilisha miezi mitukufu kwa matamanio ya Wakureishi ili kuhalalisha vita vyao. Hayo kwa kufihili Uislamu ya na imiregea nidhamu ile aliyoweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili dhihirisho Kuwa nidhamu ya Islam, Pangilio wa Islam na maumbile ya bingu na ardhi. Asanatu ashara shahara. Mwaka mmoja una miezi mbili mina arba'atu hurum katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne mitukufu salathu mutawaliyatun Miezi tatu imefuatana vukada ambao ni mwezi wa 11 goli hija mwezi wa 12 na muharram ni mwezi wa kwanza katika kalenda hijria hii mitatu imefuatana na Rajab katika kalenda ya Kiislamu Rajab ni mwezi wa saba Wa Rajab Muwar Muwar ni kabila la Kiarabu liokuwa liyaadhimisha ki mwezi huu wa Rajab na kuupa heshima yake na utukufu wake. Ndio Mtume Swalla Allaahu Alayhi Wasallam mwezi wa Rajab na kabila la Muwar. Alladhi baina Jumadii wa Sha'ban. Rajab iko baada Jamadi alula na Jamadi tsani na mwezi wa Shaaban 3 Mwezi wa Muharram una sawmu ya tarehe 19 na tarehe 10 ambao sunna kufunga amepokea muslim anabi Qatada radhiallahu anhu Anna Rasul الله sallallahu alaihi عليه suila an sawm Ashura faqala yukaffiru sanatal madiya. Wa an-tume aliulizwa kuhusu fadhila na zawadi na malipo ayapatayo yule kufunga tarehe ya mwezi wa Muharram. Akajibu yukaffiru sanatal madiya usamehe madhambi ya mwaka uliyopita. Tuko 1441. Kwa somo hili ya siku moja Wasamehewa wewe madhambi yako ya 1440. Chanzo na asili hiyo somo hili ni ipi? Amepokea Muslim kutoka Ibn Abbas radhiallahu anhu anarassulullah sallallahu alayhi wasallam qadima almadina fawajada alyahuda siyama bwana mtunuz alipogura kutoka maka hadi madina aliwakuta wayahudi wamefunga wamefunga siku gani yauma ashuraa wamefunga tarehe kumi ya mwezi wa muharram faqala lahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma hadha alyawm alladhi tasumunahu miipi fadla na importance na umuhimu na significance ya kufunga siku hii faqalu hadha yawmun adheem this is a great day siku kukwa anja allah فيه موسى وقومه وبرق فرعون وقومه siku hii mwenyezi Mungu alimokoa nabii Musa alayhi Nabi salam na kaumu yake Bani Israili ambao Wayahudi tikabila ni Bani Israili kidini ni na kaumu fa sawa maumu Musa shukrani Nabi Musa alayhi salam akaifunga siku hii kama njia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumposoro yeye na kumwangamiza Firauni fana hnu nasunhu wana Musa salamu akawasikia mayahudi wakisema sisi tuifunga siku hii kwa sababu hivi tumezoeleka Bwana Mtume sana makasema fa nahnu ahaku wa aula bi Musa minkum Sisi ni aula na tuna haki zaidi kuclaim yale alofanyiwa na Musa kuliko nyinyi kwa sababu tuwafuata dini ya haki waamara bisiyamihi. siyamih Bwana Mtume sana akatoa amizo maswahaba wafunge siku hiyo habari na mayamudi ni ghairu makubuli ni watu matata na ni kaumu walioelezwa sana vikubwa vyao katika Qur'ani bas kwa nini bwana Mtume Muhammad salaamu hayakubali kisha toaagizo watu wafunge kwa sababu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Uhia ilayhi bi sidqihi fi ma qaluhu kwa alimshukishia wahi kwa hayaa yasemao ya kweli kwa hivyo hapu tegemea tu bali kwa wahi zingu. Kweni, katoa ma ma wa Mwenyezi Mungu kwa hayaa yasemao kweli ndio Mtume swalla salam akatoa maagizo maswahaba wafunge na kwa kuwa kwa ngumu sana alikuwa apo apenda atakufuatiani nao Wakawa na wakifunga imma tarehe 9 na kumi au kumi na kumi na moja ili tusifanane nao lakini mwishoni wa ombi wake ikastaqir sunna kwa kufungwa tarehe 9 na tarehe kumi kwa hadithi iliyopokewa na Muslim kutoka ibn Abbas radhiallahu anhum kwa mla mtume rehma na amani zifikie asema la imbqitu ila qabili la asuman mungu akinipa uhai mpaka mwaka ni tarehe 9 na tarehe kumi ili nitofautiane na Wayahudi Dugu zangu wa Islam. Islamu Uislamu hautaki kuangamizwa kwa matughadi mfano kama Firauni liwe ni chukio la kawaida Litoke kisha lisahauike bali uislamu ulitaka tukio hili libakie katika akili za wanadamu generation after generation wapokeezane habari hii ili kuangamizwa na kuporomozwa kwa matogati Iwe ni ndasa na mazingatio makubwa kwa kila mwenye kufanya kiburi katika kila zama na kila mahali Haikufungika tu mazingatio hayo na eneo maalumu nao ni Misri au na zama maalumu zama za Firauni na Musa alayhi sala Na darasa iliyokubwa zaidi kuliko hilo ni kwa wanyonge wali walio dhulumiwa walionyanyaswa waliopokonywa haki zao waliofanywa dhulmi wa na yaqini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitoa ahadi kwa atawanusuru kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatekeleza ahadi hiyo Firaun Kisacha kinge mashuhuri kuangamiza kwake ni mashuhuri na kuokolewa kile kiwiliwili chake mpaka ufoni iwe ni ibra ni mazingatio alivuka kila mipaka akapondoka hata na fitra na maumbile ya mwanadamu mpaka kafikia seji akadai Mungu tena si Mungu wa kawaida akadai kama na hurufu Mwenyezi Mungu katika surati An-Nasiat aya 24 ana rabbukumul aala fahashara fanada faqala ana rabbukumul aala akafanya public announcements baadhi ya kukusanya raia wake na yeye ndiye Mola aliyemkuu aliye mkubwa zaidi na hakutoshekana hilo hakusema basi na declare uungu na asionitaka taka mungu mwingine na mimi mtampa freedom amuambie mungu ule la upande mmoja declare kuwa ana rabbu mulaala na upande wa pili afungiza kwa kuwashurutisha rayya wote waamwabudu yeye peke yake pale aliposema ma alimtu lahum min ilahin ghairi sura alqasas aya 38 asema sijui kama ninyi mna mungu mwingine asiopwa yeye kwa hivyo ndio the only undisputed kwa kauli yake mungu ambaye aliye mkubwa zaidi pili alifanya kiburi na jeuri surah al-qasas aya 39 wastakbara wa junuduhu fil ardi yeye na majeshi yake katika ardhi pasi na haki soos au sababu ya kiburi chake ni neema alizonemishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ufalme, pawa, mali badala ya kuconnect neema hizo na al-mu'min ni Allah aka claim kwamba akosa kuadhimishi zake yeye kwa nguvu zake, kwa uwezo wake لن pouvoir zawaki Surah az-Zukhruf aya 51 Qala ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ayyi watanku alaysa Je mfalme wa masri si wangu mimi Na Misri ni katika dola, kongwe Zilizokuwa civilize civilized na mfumo na mpangilio na idara ya kiserikali iliyokuwa na hazina iliyokuwa na wizara utawala ilikuwa na jeshi lilikuwa na haiba ufalme huu na power hiyo ikamlevya wahadi anharo tajri min tahtina mituhi rivanai na, na tandu zake asema zatiririka chini yake yeye bimana kwa amri yake afala tumsiru ye hamu Mwanadamu asipo unganisha neema alizonazo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akashukuru basi mwanadamu huyu kufeli vibaya sana Hakuna mtihani mbumu kama kufungukiwa kunaimeshwa mali afya wana power tafauti na ile mtihani wa matukivu ugonjwa umaskini shida tabu hizi hukudhalilisha na ileta kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ama kufungukiwa wanadamu mvuka mipaka nani wangapi baada ya Firauni mpaka leo Wata ufalume kwa cheo kidogo tu ukamwona mtu ambadilika mwendo sio ule wa zamani akikuangalia kuangalia, kuangalia kuanta, ya jitola, kewe, kwa mtaka yajito lake wewe nani akizungumza zungumza kwa kwa umebadilika nini eh e mwanadamu dhaifu nyonge tukinealesha tutabona neema ile inayotoka kutokwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala utawala wa Firauni aliokuwa na kibri e a ni mfalme Mungu tena mkubwa na watu wake mabitu akawafanya ndiyo special race ikawa raia wake ameragawanya tamyiz al'unsur abafai ubaguzi سوره القصص ايه 4 من نزيزم سبحانه وتعالى اسمع ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعان يستضعف طائفه منهم يذبحوا ابناءهم ويستحيي نساءه حقيقه فرعون انتكبر في الارض اكوا وغوانيا رييا ومصرى wa matabaka tabaka la yu la makibiti. tabaka la chini la labali isra'il yastad'ifu ta'ifatan duni lilikwako likiondeshwa unyonge likidhalilishwa ndo linye lokuwa likipondeshwa kwa kazingumu yudbahu abnaa na ili wasizidi kiidadi Wakawanitishio kwa wao akawa kiwatinja watoto wa kiume wasije wakaporomoshwa ufalme wao wasahihisa akiwata watoto wakike Hii ndiyo social system ilointegemeza farauni masri na ikastaqiri katika mabongo ya raia na matija yake ni migawanyiko na dhuluma si ajabu leo South Africa kuona wengine wa South Africa wakiwashambulia wageni wakipora mali yao kwa sababu mbili kwanza kule watokako walitoa kwenye utawala wa apartheid wa ubaguzi wakakulia kwa fikra hii ambao leo ndio suluhisho lao walipewa uhuru bandia ambao haikubadilisha kitu katika maisha yao baada ya nee sulman dela tabombeki japo mzima na mpaka sasa mambo yale yale zao zile zile badala ya kufikiria mageuzi ya kimsingi fikra yao ya kale ya ubaguzi kwa wale kufanya hivi ndani hawa wageni wa kuja kuchukua kazi nadija ya ufahamu na fikra za kimakosa katika bongo la mwanadamu tata mabadiliko ya kihakika ni kubadilisha system Si nyuso walikuwa kwa nao marais makaburu wazungu wakaja maraisi wa Afrika weusi hakuna mabadiliko kwa sababu system ile ile hata kama kinara ni mtu mweusi mabadiliko kihakika ni ya kimsingi kubadilisha system ya utawala ya kiuchumi na kijamii Fir'aun alif apply same system kwa watu wake. Na hii ndio hali iliyopo na inayoelelea. 4 Alifanya ufisadi na uharibifu. Surah so, al-Qasas aya 4 Inna kana minal mufsidin. Alikuwa miongoni mwa mafisadi uharibifu katika jamii. 5 dictator utawala wake wa kimabavu al -istibdali. kutumia nguvu kuweza kuwashurutisha raia kubakia katika taa na kuzuia mabadiliko yoyote ile ndiyo style ambayo dikteta wanapotawala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surah Yunus na tatu Asema kama amani Musa ila dhuriyyatun min qawmi basi hawakumwamini nabii Musa alotumwa na Mwenyezi Mungu abadilishe haki awakomboe watu na dhulma ujumbe ni wa haki lakini hawakupata wafuasi isipokuwa vijana ni mwanadamu gani leo aliona jili timamu atakosa kutambua kama farauni ni binadamu kama ye nani ayo binadamu mzima mimi ni Mungu ah binadamu wala waingia haja walala wachoka lakini kwa kitisho wakaa koma kumwamini nabii Musa alayhi salam kwa hofu pia aloitia firauni katika moyo yao wamalaihim an na viongozi na wakuu wazi wakawa tesa katika aya hii yatubainikia umuhimu wa vijana katika kuleta mabadiliko na mageuzi ni eti group mwanadamu ni shujaa ni risk ya kuhatarisha ateswe au uliwe lakini asimame na haki leo dhorini nani atakaitekeleza ikiwa vijana ni waraibu ni brown ni mgoka ni wezi wa mapanga kwa mwingua vijana wa islamu ni hooligans atakaye leta mabadiliko katika umma nani ikiwa si vijana. Kwa vijana kule mlioko na yale mnaoyafanya si kawaida ya kitarehe vijana kuyafanya. Vijana wa kumsalimbele musime haki. Kuzuia basi na hiyo ndozi ya vijana ambao wastahili kuitekeleza leo katika generation hii. Mwenyezi Mungu wa Ta'ala alimtumia Firauni Nabii Musa alayhi salam na miujiza fimbo mkono na mengine mengi kumsimalishia hoja kabla hajangamizwa alipokataa akajianda kubadilika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema fa akhadhaahu wa qala al-akhiratu wal -ulam. inna fi dimanja kazidiwa adhabu duniani na akhera endelea kuadhibiwa ili yawe ni mazingatio kwa wanaogopa akamfanya ni example ko hosti atakayekuja hajaanza yeye ametanguliwa na nani na faraoni ndo mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya badri vita ambapo Mamo nyenye wakubwa wakubwa kiporeshi waliuliwa kiweno wa bujuhali Na hii hadith lipokewa na Ahmad ibn Abdullah radiyallahu anhum anin nabi sallallahu alayhi wasallam Haza fir'aun ummati alipita kwenye kiwiliwili cha bujuhali jussatan hamida lifeless body Sema huyu ni Fir'auni ni wani wa umma wangu kwa yale aliyofanya ulopinzani vije uislamu na bwana mtume wa salalahu wasallam dhahirisho kwa Firauni alifanywa ni example kwa kila ambaye ni tawguti asiosikia wao Asyatu za mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie minalladhina sami'una al-qawla fatabi'una ahsana. Na tunashida mwenyezi wetu shida zao walio wagonjwa kwa peshifaa waliofufa kwa rehemu. Rabbana taqabbal minna innakal samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tatawwarahim. Wa sallallahu 'ala ummi wa 'ala ali, wa sushan,